سبحان الله سبحان الله سبحانك ربي سبحانك سبحان الله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين Sva hvala pripada samo Allahu subhanahu wa ta'ala i neka je salavati salam na njegova posljednik poslanika i predvodnika svih poslanika i vjerovjesnika Mohameda salallahu alihi wa ala alihi wa salame na njegovu časnu porodicu i sve ashaabe. Allahu subhanahu wa ta'ala ponizno i pokorno na početku i na kraju se vraćamo i svjedočimo da nemamo drugog znanja osim onog znanja kojeg nam Allah subhanahu wa ta'ala podari i svoje milosti, blagodati i dobrote pa ga molimo Subhanahu wa ta'ala da nam tu svoju milost prema nama poveća i ukaže više da nam podari korisno znanje i da nam omogući, pomogne nam da ono već znanje koje smo stekli pretočimo u praksu doista je Allah Subhanahu ta'ala sveznajući i mudri dakle današnja predavanja uglavnom su oko popravljanja drugih juče Protekla tri predavanja, bilo je govora o popravljanju nas samih. Dakle, popravljanje stanja, općenito, jedna je od obaveza u islamu. Jedan od ruknova temelja naše vjere. Malo prije bitamo riječi, Allah subhanahu wa ta'ala, popravljanje, pozivanje na dobro, odvraćanje od zla, pozivanje da se čine dobra dijela, da se ostave loša dijela Allah subhanahu wa ta'ala spominje prije imana pa kaže u suri Alu Imran Kuntum hajra umetin uhriđet li nas ta'murune bil ma'rufi wa tenhauna anil munker wa tu'minune billa u 110. majtu suri Alu Imran vi ste najbolji narod koji se ikada pojavio tražite da se čine dobra djela da se ostave loša dijela i vjerujete u Allah Allah subhanahu wa ta'ala je najviša naređivanja na dobro odvraćanje od zla spominje prije namaza i zakata pa kaže u suri Talbe 71. ajetu: "Velmu'minunu velmu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd, ya'muruna bilma'rufi wayanhawna 'anil Vjernici i vjernice su prijatelji i zaštitnici jedni drugima, traže da se čini dobra djela. A da se ostave loša dijela i obavljaju namaz, izdvajaju zekat i dalje stoji pokorni su Allahu, pokorni su poslanikom. Allah subhanahu ta'la u suri al-asr uslovio je naš uspjeh na ahiretu od sigurne propasti, spas od sigurne propasti između ostalog i sa traženjem da se čini dobra dijela, ostavljaju loša. S popravljanjem drugih. Pa je rekao u vel-asr, tako mi vremena, in el insan la fi tako mi vremena doista el insan el određeni član jutjesmo malo govorili o tome za istigraq za sve obuhvatno sve jedan čovjek svi ljudi su osuđeni na propast illal ladina amanu osim nis koji vjeruju ne možemo vjerovati dok ne naučimo šta je iman osim nis koji nauče pa vjeruju u amilus salihat i koji čine dobra djela. To je s tim dobrim djelima dokazuju svoj iman. Jer kod ehlu sunnata val džamata djela su nerazdvojiva od imana. Djela su nerazdvojiva od imana. Iman su riječi, ubjeđenje i djela. Vatavasao bil haq i oni koji jedni drugima jedni druge pozivaju na istinu, savjetuju istinu jedni drugima vatavasao bil sabr i oni koji jedni drugima preporučuju strpljenje. Ukoliko ne bude jednog od ovoga bojati se sutra za spas na Ahiretu. Pa ukoliko ponestane nam strpljenja, kako Alija radijallahu talan kaže onaj koji ne bude imao strpljenja neće imati ni imana. Onaj koji ne bude strpljiv neće na kraju imati ni imana, ostavit iman. Zato također se prenosi od Ibn Mas'uda radijallahu talan i drugih naših ispravnih prethodnika da je rekao strpljenje u vjerje poput glave na tijelu. Pa kada nema glave, šta ima u tijela? Ništa. Isto tako, kada ne bude strpljenja, neće od vjere biti ništa. Onaj koji ostaje strpljenje, zar će ustrajavati u pozivanju drugih? Prilikom pozivanja drugih, popravljanja drugih. Najlazimo na neugodne situacije. Čovjek ako ne bude strpljiv, ne naoruža se saborom, neće mnogo ustrajavati u tome, prvo brzo će ostaviti. Ako ne bude imao strpljenja, sabora sa sobom, vjerovatno će zapostaviti dobra djela s kojima se dokazuje njegov iman i na kraju će ostati bez vjere. Dakle pozivati druge i te kako je velika obaveza u našoj u našoj vjeri. Poslanik Alahih salatu sav mu je došao i mogao je. Njemu se objavilo da živi lijepo, međutim dakle maksimalne napore je ulagao da pozove što veći broj ljudi. Li tako? pa nam je poznat njegov izlazak u Tajf i na druga mjesta pješke. Nije ostavio ni jednu kuću uglednika da ih nije pozvao. Znamo, nam, znamo kakav je bio završetak, kako su ga protjerali, ali opet kada mu dolazi melek brda sa melekom Džibrilom i kaže samo reci da sastavimo dva brda zbog toga što se desilo tebi od njegovih stanunika pa kaže ne ne možda će Allah subhanahu wa ta'ala izkič mi ovog naroda izvesti ljude koji će obožavati samo njega. Pa mu drugi kažu, Allaho poslanit dovi, dostaje više ezijeta protiv onog plemena u Mekiji koje te najviše ezijetilo, uznemiravalo, pa kaže, inni lem ubath le'anen, ja nisam poslat kao onaj koji proklinje, već sam poslat kao milost. Dakle, ne možemo živjeti sami, moramo pozivati druge, ne možemo Imati ispravan, potpun iman dok ne budemo željeli drugima ono što želimo i sebi, kako je rekao Allah u poslanika alihi salatu esalam. Niko od vas neće ispravno vjerovati sve dok ne bude želio svome vratu ono što želi i sebi. Pogledamo li stanje danas nas, muslimana, dakle, doćemo do zaključka da moramo maksimalni napore ulagati da popravimo naše stanje. Naićemo dakle na probleme u obhođenju muslimana jednih prema drugima. Naićemo dakle na potrebu sprovedbe ovog šarijatskog pravila, da želimo drugim ono što želimo i sebi. Kada pogledamo današnju podijeljenost muslimana, pocijepanost, straštrkanost, uočit ćemo da smo u velikoj potrebi za mirnim dijalogom, za obostranim uvažavanjem, kako bi današnji muslimani imali snagu koju su nekada imali nekadašnji muslimani, koji neće činiti nikome nepravdu, Širće pravda, ali neće dozvoliti da se njima čini nepravda. Danas smo dakle u velikoj potrebi da dođemo do ljudskih srca, da im ponudimo Allahu subhanahu wa ta'ala vjeru onakva onakva, kakva jeste. Ne da bi došli do tih ljudi radi nekakvih svojih dunjalučkih interesa, pa da kažu, kao što kažu i naslove u pojedinim svojim časopisima, spasi, spasioci ili spasitelji ili lovci na duše. Je li tako? Vjerovatno ste čitali članak spasitelji ili lovci na duše želite spasiti taj narod doista do Allaha subhanahu wa taala milosti njegovo zadovoljstva ih dovesti ili želite i za sebe ne želimo i za sebe želimo da dakle da dođu do Allaha subhanahu wa taala zadovoljstva da Allah subhanahu wa taala tobom uputi samo jednog čovjeka da ti budeš sebeb, to ti je bolje od svega onoga što sunce obasja tokom, tokom dana pa nema bolje metode Nema boljeg načina do dolaska do ljudskih srca za dolazak do ljudskih srca od lijepog ponašanja. Od lijepog ponašanja. Nećemo na bolji efikasniji način doprijeti do ljudi i pozvati ih u Allahu subhanahu wa taala vjeru od lijepog ponašanja. I proučavajući životopis Allahovog poslanika alejhi salatun, eto sada imamo priliku detaljni kroz ovo prelijepo djelo. Naći ćemo da se uglavnom Allaho poslanik Alihi salata na takav način obhodio sa svima, sa mladima, sa odraslima, sa vjernicima, sa nevjernicima da bi ih pridobio za Allaho vjeru, da bi ih popravio u Allaho subhanahu wa ta'ala vjeri. Zato ga je Allah subhanahu wa ta'ala u suri Al-Qalem kako opisao وَاِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقِ نَظِيمُ 4. majed suri Al-Qalem Doista si na posebnom uzvišenom stepenu morala. Pa mi želimo da dođemo do ljudskih srca, da im ponudimo Allahovu vjeru, da bi se prihvatili Allahov vjere, da bi došli do Allahova zadovesta, da bi došli do Allahov ljubavi, ali isto tako da bismo i mi dobili nagradu kod Allaha. Jer za lijep moral, Allah nam je naredio da se lijepo obhodimo. Nećemo nigdje u Kur'ani kerimo naći Kur'anski ajet da postiče na iskreno obožavanje Allaha, wa da nam se naređuje da obožavamo samo Allaha, a da istovremeno u tom Kur'anskom ajetu, Allah Allah nas ne postiče i na lijepo obhođenje prema roditeljima, prema, prema bližnjima, bližnjoj rodbini, prema komšijama. Pa dakle, kako islamski učenjac zaključuju, neće biti ispravan ibadet Allahu Subhanahu wa ta'la sve dok ne budemo imali lijep odnos prema ljudima. Naš ibadet, hoće li biti primljen ili ne, uslovljen je između ostalog i sa našim obhođenjem prema, prema ljudima. I poznati su nam brojni hadisi Allahov poslanika alihi salatu wasalam u kojima se spominje vrijednost lijepog morala, lijepog obhođenja. Pa je li tako, rekao je Allahov poslanika alihi salatu wasalam, doista najdraži meni i najbliži meni sutra na sudnjem danu bit oni koji su od vas najljepšeg morala. Pa kaže Allahov poslanika alihi salatu wasalam, također ekmelu'l mu'minina imana ahsanuhum khuluqa vjernici sa najpotpunijim imanom je oni koji su najljepšeg ponašanja pa kaže u trećem hadisu wa innal 'abda layablughu bihusni lkhuluqihi darajata ssa'imil qa'im doista čovjek sa svojim lijepim ponašanjem dostiže deradže stepene ssa'ima el qa'ima onoga koji mnogo posti i onoga koji često noću noći provodi u namazu I brojni drugi hadisi Allahovog poslanika alihi salatu wasalam u kojima nam se pojašnjava da za lijepo ponašanje ćemo imati i nagradu kod Allaha subhanahu wa ta'ala, ali isto tako pozivati ljude. Doći do njihovih srca. Nemojmo nikada zaboraviti hadis koji govori dakle o pozivanju drugih ljudi, odnosno o misi Allahovog poslanika alihi salatu wasalam na dunjalku i našoj misi, kada je rekao in nema buistu li utemmime me karima Ja sam poslan samo da u upotpunim moralu. Innama tufidul hisr, giustitsa za ograničavanje. Ja sam poslan samo da u potpunim kod ljudi moral. Dakle sa tim lepim moralom ćeš za sigurno doći i do ljudi do ljudskih srca. A malo prije na prethodnom predavanju spomenut je ajet sure Al-Imran, walau kunta fawna ghaliza al-qalb lam taddu min hawlik. Ada siti bi usuri grub, grubog srca, osor, oni bi se razbježali iz tvoje blizine. Pa dakle u ovom Kur'anskom ajetu Poručuje nam Allah subhanahu wa ta'ala kako da ljude imamo u svojoj blizini. Kako da ljude okupimo oko Allahove subhanahu wa ta'ala vjeri. Dakle, nema boljeg puta, načina da dođemo do ljudi od lijepog, lijepog ponašanja. Pa ovom predavanju kratko progovorimo o vezi između ahlaka i imana. O vezi između ahlaka i imana. Zatim progovorimo nešto o današnjem moralu muslimana i njihovom obhođenju međusobnom. Zatim, tako je naslovljena tačka, šutiš a pozivaš Allahu subhane, lijep moral Allahu Allahom dozvolom ostvaruje nebrojene koristi, mogu li promijeniti svoje ponašanje kako da se obhodimo s drugima. Šta to od lijepog morala posebno pokazati prema drugima, da bismo ih pridobili za Allaha subhanahu wa ta'ala i njegovu vjeru I ponašanje i moral Allahovog poslanika alihi salatu wasalam kratko u kratkim crtama kakva, kakav je bio. Pa dakle, postoji i tekako čvrsta, neraskidiva veza između imana i ahlaka. Između imana i ahlaka, neodvojiva veze. Ne mogu se odvojiti ahlak i iman. Pa je nemoguće da čovjek dođe i kaže da je upotpunio svoj iman, a da se loše obhodi prema drugim ljudima. Da iskreno potpuno iskreno obožava Allaha subhanahu wa s drugim ljudima se obhodi je na nedoličan način nemojmo nikada zaboraviti nemam kada da spomnemo svete šerijatske tekstove hadis Muflisa čovjeka koji će doći na sudnji dan s namazom, postom i zekatom ko ne bi volio da dođe da mu je sve to primljeno međutim sve će to izgubiti zašto zato što se loše ophodio prema drugim ljudima sve će izgubiti i to je dakle muflis bankrot očiti gubitnik kad je sve imao I sa time mogao da postigne i postigne da ređe na kraju će završtu džahnem. Biće strovaljen u džahnem. Dakle, očita propalica, očiti gubitnik. Jeli. Pa kaže Ibn Al-Kaim Rahimahullahu Teala cijela vjera je moral. Cijela vjera je moral. Pa ko se bude ljepše obhodio prema tebi, taje i bolje vjeri. Cijela vjera je moral. Pa ko se bude ljepše obhodio prema tebi, taje i bolje vjeri. U dijelu veza između ahlaka akide i imana. Kaže se, ko pomno bude posmatrao stanje ljudi, uvidjeće da je ogroman broj muslimana danas nemaran prema ovom segmentu vjere. Zaboravlja na čvrstu vezu između lijepog morala, akide i imana. Tako ćeš vidjeti jednog od njih kako smatra da je u potpunosti ostvario tevahid, postigao čvrst iman, a pri sebi ima loše ponašanje, ima mahana, ima manjkavosti koje narušavaju njegov iman, odvode ga od potpunosti, poput oholosti, zavisti, lošeg mišljenja o drugima, predrasuda, laži, prostih riječi i slično kaže On ili nije svjestan da ovo narušava njegovu akidu, njegov iman, ili nije svjestan sve obuhvatnosti vjeri. Da je uopće ahlak kod vjeri. Nije svjestan da to da je to od vjeri, da vjera obuhvata i taj segment. A kaže Allah subhanahu wa ta'la u suri Al-An'am, قُلْ إِنَّ السَّلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَا يَوْوَ مَمَاتِي لِلَّهِ Reci, moj namaz i svi moji ibadeti, cijeli moj život, cijeli moj život, cel moj život Pa čak i moja smrt posvjećeni su samo Allahu Subhanahu, Subhanahu Wa Tala. Ta pa na kraju kaže, sprovedba tevhida i upotpunjavanje imana ne biva samo klonjenjem velikog širka, velikog mnogoboštva, već klonjenjem svega onoga što je suprotno akidetu i što ga narušava, sve što narušava potpunost tevhida i imana. Dakle, akida, I iman nisu puki tekstovi koji se samo citiraju, već dakle neminovno takva akida, jer i takvi tekstovi moraju da ostave traga na nas, da izgrade nas. Najveći mu'min, najveći muvahid bio je Allahov poslanik, a znamo i čućemo nešto na ovom predavanju kakav je bio njegov moral. Kakav je bio njegov moral. Evo vidimo i Allah subhanahu wa ta'la kaže doista si ti na uzvišenom stepenu morala. Tako da je iman akida odahlaka nerazdvojiva ne poimajući na ovakav način, danas brojni muslimani čini probleme i sebi i drugima, čine probleme svojoj vjeri. Pripisuje se danas vjer i ono što nije od nje, zbog toga što pojedini muslimani to i to čine. Pa možemo naći i vidjeti i čuti ženu, miskinu, jadnicu, kako sluša o prefinjenom lijepom moralu svoga muža na ulici o njegovom osmijehu kako ne slazi s njegova lica, o njegovoj širokog grudnosti i darežljivosti, međutim ona među svoja četiri zida ništa od toga ne vidi. Ona među svoja četiri zida ništa od toga ne vidi. Kada dođe kući, on je mrzovoljan, čvor, ne slazi odavdje, ne želio je ništa da pomogne, ne udjeljuje dovoljno na nju i njenu djecu, mnogo i odsustuje od kuće, pa kada dođe kući, žena može komotno da ga poselami, ko što znaju, Inaša da nas poselama, assalamu alaykum komšija, šta ima? Samo smo u prolazu, nismo često kod kuće i slično. Gdje su takvi vjernici s pramriječi Allahov poslanika alihi selcon s pram poštivanja tog hadisa i sličnih hadisa, s pram poštivanja onoga koji je objavio te hadise. Khairukum khairukum li ahlihi wa ana <hajrukum> li ahli. Najbolji od vas, gdje Najbolji od vas jeste onaj koji je najbolji prema svojoj porodici. Gdje je najbolji od vas? Kod koga? Kod Allaha. Na najbolje mjestu kod Allaha jeste onaj koji je od vas najbolji prema svojim porodicama. A doista sam ja, ukazujući da je on, Allahov poslanika, ali sam na, na najvećem mjestu, jel'i? posebno mjestu kad Allah subhanahu wa taala kaže a doista sam ja najbolji prema svojoj porodici ili u hadisu akmelul mu'minina imana ahsanuhum khuluqa wa khiyaru kum khiyaru najpotpuniji vjernici, najpotpunijeg imana jesu oni koji su najljepšeg morala, a najbolji od vas jesu oni koji su najbolji prema svojim suprugama, prema svojim ženama. Pa dakle, takvi muslimani napolju su lijepog ponašanja, međutim, kada se vrate svojim porodicama, lošo se obhode prema svojim suprugama, prema, prema svojoj djeci. Pa pogledajte ha, veselja, radosti, supruga lohovog poslanika Alihi sa ljucama i njegove djece kada bi on dolazio kući i kada bi boravio među njima, a pogledajte dakle radosti i veselja ove žene i miskine i jadnice kada njen muž izađe skuć. Iz Potpuno dakle obratna situacija. Ona se raduje i veseli samo nek nije samo nek nije s njim, jeli? Jer nema dakle lijepog ponašanja, nema lijepog obhođin. Na drugoj strani imamo učenih vjernica. Ne izađeni jednak knjiga da ona ne kupi tu knjigu i ne pročita. Nijedno predavanje da ga ona ne presluša, ni jedan seminar da ona nije prisutna tu također u svome izgledu svojoj ljapoti vodi, vodi računa. Mora i u blagostanju i u siromaštvu, u poteškoj situaciji da se nađe dinar za to. Međutim ostvariš li pobliže kontakt s takvom osobom sestra ostvari, onda svaki dan primjećuje jeli, mahane manjkavosti, propuste u njenom obhođenju, pa se istresa sestri u lice, pa diže svoj glas nad svojim mužem, brzo se srdi kamo sređe da naše današnje žene posvećuju pažnje, moralu, ponašanju, koliko posvećuju svome izgledu, svojoj liniji, svojoj odjeći. Treba sve jedna sestra da zna da ljepota nije u izgledu i u skupocijenoj odjeći, već je ljepota u, ljepotu, u ljepoti duše, već je bogatstvo u bogatstvu duše. Nemojmo nikada zaboraviti da kod čovjeka postoje dva vreta. Sve jedan od nas ima dva vreta. Koja? Avret je kao stidno mjesto, jeli? ono što ne smije da se primijeti, ono što treba skriti. A ta dva avreta su, stidite se reći ili Ta dva avreta su avret tijela i avret duše. Avret tijela i avret duše. Pa kao što skrivamo avret na svome tijelu, Odječjom isto tako trebamo skriti averet svoje duše lijepim moralom. Lijepim obhodinjem. Pa kaže Allah subhanahu wa taala u suri Al-A'raf 26. ajetu Ya bani adama qad anzalna 'alaykum libasan yuvari saw'atikum wa libasan at-taqw, zalika khayr. O sinovi Ademo, mi smo vam spustili odjeću, mi smo vam dali odjeću s kojom prekrivate svoja stidna mjesta i raskošnu odjeću, a odjeća bogobojaznosti je Najbolja odjeća. Allah subhanahu ta'ala govori i jednom avretu i o drugom avretu, o jednoj odjeći i o drugoj drugoj odjeći. Vidimo danas pojedince muslimane kako se lijepo obhode jedni s drugima, iskazuju gostoprijinstvo, biraju riječi kada razgovaraju jedni s drugima, međutim postavili se dinar ili dirha među njih, marka ili euro, kruna ili franak, nestaje svega toga nestaje brastva, odlazi se potpuno na drugu stranu, dižu se glasovi, pretjerava se u raspravi, prelaze se sve granice, zaboravlja se na prava i obaveze, jeli, brastva. Pa jedne prilike je rečeno velikom i učeniku i učenjaku, prije svega bio je učenik imama Malika, a zatim učenik Ebu Hanife, Mohamed ibnul Hasene Šejbani. Mohamed ibnul Hasene Šejbani imate, dakle, ovu muvetu koja a, se prevodi, a mislim da je ostao treći tom, to je njegova verzija i mama Malika, dakle nije to prava muveta, ali dakle verzija Mohameda ibnul Hasena Šajbanije koja od prilike ima oko hiljadu hadisa, a prava muveta od Jahije ibn Jahije je li od ima oko tri hadisa. Pa je rečeno Mohamedu ibnul Hasenu Šajbaniju kada bi napisao knjigu o edebu, o zuhudu, o skromnosti, o lijepom ponašanju. Kaže, napisao sam knjigu o trgovini. Napisao sam knjigu o trgovini. Tamo se vidi koje kakav, koje kakvog ponašanja. U trgovini se vidi. Pa kada čitamo primjere iz naših prethodnika Selefu Saliha kako njih dinari dirhem nije mogao poljuljati, njihovo obrastvo, razum zastaje. Pa se prenosi da je Mesruk, Rahimehullahu teala, imao ogroman dug. Na drugoj strani njegov brat Hajseme također pa je otičao Mesruk, vratio njegov dug. Znao je za njegov dug pa vratio. Hajseme je otišao i vratio njegov dug bez da su jedan drugoga obavijestili. Mutarif ibn Abdillah, rahimehullahu ta'ala, govorio bi jednom od svojih prijatelja ako imaš neku potrebu kod mene, treba ti nešto od Dunjaluka, je li, li slično, živ bio, napiši mi to na papir. Nemoj tražiti od mene. Pa da ja gledam kako se ti ponižavaš kada to tražiš od mene, već napisiš na papir i problem će biti riješen. Sufjan ibn Ujejna, rahimehullahu ta'ala, kaže, čuo sam mu sovira Elvera kada je rekao, nikada nikome nisam rekao Da ga iskreno volim radi Allaha subhanahu wa ta'ala, a da se mu što nešto zabranjivao od svoga imetka. Ako ti iskreno kažem da te volim radi Allaha i to je iskreno, što god je moje, to je i tvoje. Međutim, danas, hejhate, hejhate. Hejhat. Danas, dakle, baš onaj pedalj, jel' mi i Selef, onaj pedalj. Razlikujem se samo pedal, međutim, taj pedal od srca do usta. Kod nas je samo na jeziku, dok je kod njih bilo čvrsto, jel' u srcu i nakon toga zasigurno proizle, proizašla su brojna ogromna dobra djela. Dakle, ne zaboravimo, draga moja braća i ciljine sestre, da čovjeka ne čini čovjekom njegov imetak, njegova odjeća izgled, već čovjeka čini čovjekom njegova duša, razum i njegov karakter moral. Pa dakle, ukoliko shvatimo ovo prethodno, prethodno rečeno, uvidjećemo kakvu riznicu blaga posjedujemo, kako na Tako lahak način možemo pozivati pozivati ljude i očekivati uz Allahov dozvolu da nam se ljudi odazovu radi Allaha, Allaho je vjeri. Pa nam je poznato, historija nam to prenosi, prenosi na pojedine dijelove zemlje, pogotovo u tamoj Filipini, jeli Kina, Indonezija, kako je Islam došao do tih krajeva Da je došao putem islamskih muslimanskih trgovaca koji su bili muslimani kako treba, koji su se držali onoga što su naučili, koji su imali lijepo obhođenje, koji su se držali datih obećanja i preuzetih obaveza, pa oni koji su komunicirali s njima ostali su zapanjeni. Nisu mogli tek tako jeli, ravnodušno ponašati prema njima, pa su pitali od koga, gdje ste naučili takav moral, tako obhođenje, pa su bili upućeni na islam I nakon toga prihvatali su islam. I vidimo i Allahovog poslanika, alihi salatu wasalam, da je pozivao na takav način. Pa dolazi jedan, prihvata islam i kaže, tako mi Allah, Allahov poslaniče, tvoje lice mi je bilo najmrže od svih lica na Donjaluku. A sada mi je tako mi Allah najdraži. Pa dolazi drugi poznatan slučaj, je li Moavje ibnul Hakema koji je kihnuo, pored njega je kihnuo čovjek u namazu, on mi je rekao, jirhamu ke Allah. Nije znao da je razgovor u namazu zabranjen, Prvobitno je bio dozvoljen. Pa on je došao, nije znao za tu zabranu. Pored njega čovjek je kihno, on kaže njemu jerhamu ke u namazu. A ovi počnu, jeli, po stegnima da udaraju rukama. A on kaže šta vam je? Šta me suzbijate? Kaže počeli su me poslije šibati pogledima. Kaže vidim da nešto nije u redu. Htio sam im da odgovorim, ali vidim da nije u redu. Pa sačekat ću. Kad sam završio namaz, Pozvao me Allahov poslanik alejselam i podučio me o zabrani je li govora u namazu, podučio me zašto je namaz za slavljenje ili veličanja Allaha subhanahu wa taala, a ne za ljudski govor. Pa kaže, tako mi Allaha nisam vidio ni prije ni posle njega boljeg muallima, boljeg od Gajatela. Pa također poznat nam je slučaj beduina, ili tako koji dolazi u mesdžid, ima kriz. Obavlja fiziološku potrebu. Allahov poslanik alejselam u jednom kraju sjedi sa svojim ashabima, vazim Govorim, dolazi Beduinu, drugi kraj i makri se. Ashabi skaču da ga prekinu, gotove čovjeke čovjek je počeo, pusti. Allahov poslanik, a ovaj prati, obavlja nuždu i prati kako će ko da ga suzbije. Pa ovi su skočili, a Allahov poslanik, alihi sallam, kaže, pustite ga, gotovo je. I mnogi islamski učenjaci vratjaju se na ovaj hadis i izlače ogromne koristi. Dakle, iz postupka Allahovog poslanika, alihi sallam, iz njihovih postupaka, da se uradili ono što su namiravali, što bi bilo to, to, to, to. Pa nakon toga, kada je završio, poziva ga Allahov poslanika alihi sallama, šalje svoja shabe, idite, prospite, kam to vode, Na ono njegovo i gotovo, završen slučaj. A doziva njega i kaže, mešćid je bolan za toga, toga, toga, nije za to. Pa kaže, gospodaru moj, smiluj se meni, Mohamedu i nikome više mimo nazvojice. Kada je video. Kako su ga htjeli suzbiti? Pa kaže Allah u poslanika, ali hiszala, sam smiješi se, kaže ono što je ogromno, što je široko. Nemoj tako suza suzavati na nas na nas dvojicu. Pa hafid el iraki rahimehullahu teala u jednom svome vrijednom dijelu, spomnjući ovaj hadis, tarhu tetasrib dakle delu spominjući ovaj hadis i govoreći o lancu prenosilaca ovog hadisa zadržava se na biografiji jednog od tih prenosilaca pa spominje zanimljiv slučaj možda su neki od vas i čuli na tim mojim predavanjima spominje kaže dolazim do Kabe došao sam u Meku da obavim hadž je i treba da tavafimo oko Kabe i nalazim dakle oko Kabe masu ljudi tavafe zauzeti jeli, svojim ibaditom, niko se ne osvrće, a ja dolazim pravo jeli, prema Kaabi i ispred mene čovjek kod kabe obavlja nuštu. Oni ljudi ne znaju, ne obraćaju pažnju na čovjeka koji je dole skupio se, a ja dolazim ovako pravo prema Kaabi a ja to primjećujem. I ništa, ne mogu ja da osoborim, ja pravo njemu, on jadnik, njega presjekla, šta ćeš, masa, ne može da izađe, gužve su, i ja Ja njega korim, onda masa zastaje. Gleda u njega, svataju o čemu se radi, onda i oni ga svi kvare. on jadnik, onako, dosta mu njegovog belaja presjekloga pokupi se i kaže, samo što je zamaglio u masi tih ljudi, kaže, ja se sjetim hadisa Beduina. Kako je Allah, poslanika alihi sallam, sam njega posavitovalo, kako ja. Kaže, tako mi Allah. Sljedeće godine kad sam obavljao hadž mene presjeklo na istom mjestu. Pa sam kaže, ja obavio na tom mjestu nuždu, a svi su zastali pa mene korile. Šta znači, dakle, slijediti sunneta lohovog poslanika, ali ih i sam čak, dakle, i u pozivanju drugih, popravljanju, popravljanju drugih. Pa treći bi također, jeli, dolazio i govorio, o narode moj, prihvatao bi islam i govorio bi, o narode moj, dolazivamo od najboljeg čovjeka, dolazivamo od čovjeka koji udjeljuje toliko i toliko da nakon Toga, kada vam on dadne, nećete se bojati bojati sjeromaštva. Ovakav je bio poslanik Mohameda, naš miljenik i poslanik i vođa, kakvi smo mi. Spomnije jedan veliki islamski učenjak, danas šeš, doktor Ibrahim Duvejš. Slučaj svoga ahbaba, također doktora, koji je došao ovdje kod vas na zapad i imao je također potrebu, neki, neki posao da ga obavi, određeno vrijeme potražio je stan, treba dakle se da negdje boravi, našao je u oglasima tamo adresu, izdaje se stan i putem te adrese došao je jeli, do vrata, pokucao, kaže, evo, izašla je starica, nevijednica, kaže, vidio sam da izdajete stan, to meni treba stan, ja sam došao iz Saudiske Arabije, ja sam musliman, proboraviću ću toliko, toliko da, kaže sliman musliman, kaže, ne može. Pare, ti meni su obojate, pare, šta? Kaže, ne može, kod mene muslimani neće stanovati. Što je sad? Kaže, ja sam se zarekla da kod mene muslimani više neće stanovati. Pa šta je bilo razlog? Kaže, prije tebe, isti takvi kao ti, prije tebe, bila su trojica, mladića, umladinci, uvijek u mladinci, živani. Bili su trojica. I kaže, kada je došlo vrijeme ujutro da mi isplate, isparili su. Nisam ih našla u sobi nisu mi je vratili ključ. I kod mene muslimani više neće stanovati. A u, kaže, vidim ja da se stvorla loša slika o islamu i muslimanima. Nije takav islam, nisu takvi pravi muslimani. Pa sam sebi uzeo za obavezu da obavezno moram stanovati kod te i pokazati joj kakav je islam. Pa kaže, ja ću ti dati unaprijed. Nećeš dočekati to jutro da ne vidiš. Ja ću ti dati unaprijed. Kaže, ne može. Ja ću ti dati, samo reci koliko treba. Ja ću ti dati duplo više. Reci koliko treba. Na kraju je pristala. Pa kaže, ja svo to vrijeme koje sam provodio, kada bi se vraćao sa posla, svaki puta bi donosio hediju joj i govorio, činio joj dobročinstvo, donosio hediju i govorio, mene, moja vjera, Islam ovako uči da postupam sa starijima. Svaki dan. Pogledajte kakvu je sliku stekla o Islamu na osnovu prethodne trojice. Kada je došlo vrijeme, kaže da idem, izašla je. Ni za stepence. Ispratila me zaplakala za mnom i rekla sinko nemoj da umireš osim na toj vjeri koja te tako uči da postupaš nemoj da umireš osim na toj vjeri koja te tako uči uči da postupaš dakle ne moraš mnogo ni pozivati ljude bitno je dakle da se uskladiš svoj život uskladiš svoj moral svoje obhođenje onako kako odnastraži Allah subhanahu wa ta taala šutićeš a pozivaćeš Allahu subhanahu wa ta taala za sigurno međutim činjenica dan danas, naše obhođenje, ponašanje nije takvo. Pa pojedini muslimani kažu, kamo sreće da se muslimani jedni prema drugima obhode kao što se Allahov poslanika alihi salatu usl. obhodio prema nevjernicima. Kamo sreće? Dok mi, dakle, želimo se uzdizati jedni na drugima, želimo pokazati svoje znanje na drugima, dođe nam čovjek neuk, jel, otaremo patos sa njim, nije to svojstveno pravom vjerniku. Takvi Prije svega nije bio Allahov poslanik alihi sallam. Štogod bi mu dolazio veći neznalica, on bi bio skromniji i ponizniji prema njemu. Pa mu dolazi onaj beduin samo da ga ispita. Pa ga trga od pozadi za njegovog grtaš toliko da se ovdje ureže skoro da krv potekne. Pa kaže, vi Arapi ne vraćate dug na vrijeme, a došao je ranije, prije na dva dana. A Omer dolazi Allahov poslaniče, da mi to pokratkom, kaže, ne, ne, Omer, Zašto mene nisi pitao, jesam li vratio na vrijeme dug, a njega posavjetovao, kako, na koji način da traži to od mene? Idi o mere, dadimo, vratimo. Dok mi, dakle, želimo se uzdizati. Selefu salih nije bio također takav. Današnja pojedina predavanja, kada slušamo, ne možemo staviti Selefu salih zajedno sa Allahom i poslanikom Alihi Salsu. Selef takav, takav, takav, ne. Treba, dakle, doista upoznati Selefu salih kakav je bio. Pa čuli smo, činim se, ja sam jučer spomnjao, u li na predavanje, više se ne sjećam, Omer ibn Abdelaziz, Rahimahullahu ta'ala, koji se spomnije kao peti pravedni halifa, ili tako, vladao samo dvije godine, od 99. do 101. hidžretske godine. Za te dvije godine islamsku državu je doveo u blagostanje, nije se imala kome dati sadaka. Pa kada su muslimani vidjeli koliki je dao doprinos islamu i muslimanima, a povišt toga bio je dakle učen i pobožan, Čovjek, rekli su ti, kada umreš, mi ćemo tebe ukopati u sobu Allahovog poslanika, alihi salatu sam da ležiš pored najboljih ljudi. Pored Allahovog poslanika, alihi salatu Ebu Bekra i Omera. Pa je rekao Omer ibn Abdilaziz, rahimna Hullahu teala da sretnim Allaha, subhanahu wa ta ta'ala, sutra na sudnjem danu sa svakim grijehom mimo širka, draže mi je nego da sebe smatram dostanim toga, da ležim pored njih. Pa Abdullah ibn Mubarak, rahimahullahu ta'ala, jedne prilike maksuz radi Allaha subhanahu ta'ala ide da posjedi, posjeti jednog pobožnjaka u mjestu Horasan. Pa odlazi tamo do njega, traži dozvolu da uđe, sluga mu otvara, on dolazi i zatiče u kući skup. Taj pobožnjak stavio se na položaj Alima, biva pitan, on odgovara po svome džehlu, ne primjećuje. Abdullah ibn Mubarak, rahimahullahu ta'ala, u svoje vrijeme bio Emirul mu'mininu hadisu. Zadnja deređa u hadisu. Emirul mu'mininu hadisu. Najučeni čovjek hadisu. I on tamo negdje sjeda, kako je posuneto, tamo gdje završava skup, tu da se skrasiš, sjedniš. I on sjeda, sluša šta se sve priča. Vidio on, malo nije to sjelo za njega i on izlazi. Pa jedan od prisutnih koji je to primijetio, pita ovog domaćina, znaš ti bolam ko ti je bio sada? Koje zar je bitno? Ja sam bitan. Ja se pitam, ja odgovaram, ulazi, izlazi, nije biti. Kaže, to ti je bilo Abdulla. Abdulla ibnul Mubarak. Emirul Mu'mininu za njega. Ha, Abdulla? Za njim, on je čuo za njega, nije ga vidio. I za njim trči, stigni ga, hajde vrat se, hajde živ bio. Haj. Kaže, moje vrijeme isteklo, moram da idem. Kaže, hajj barem me posavjetuj. Kaže, posavjetujo ja tebe. Nemoj nikada da izađeš iz kuće da ti oko padne na nekog muslimana da ne kažeš da je on bolji od tebe. Kada god izađeš iz kuće i oko ti padne na nekoga muslimana, reći on je bolji od mene. Nemoj se uzdizat, bola je bio. Uzdizanje, hvalisanje, oholost, nadmenost je osobina kojom se opisao prvi iblis, alihi lanetullah, ena hayrum min, halakteni min naru, a halakteni hun tim, ja sam bolji od njega, od adema. Mene se stvorio od vatre, njega se stvorio od zemlje. Nije to svojstveno vijednicima. Bekr ibn Abdillah al-Muzeni, rahimahullahu ta'ala, najveći učenik imama Šafije, koji je 30 godina sjedio pred imamom Šafijom i pročitao, kako kažu, 500 puta njegovo djelo Risala. 30 godina je čitao tu knjigu pred imamom Šafijom, a imam Šafija bi svaki dan dodaj, izbriši, možda je ovako bolje, možda ovo treba izostaviti, pa kaže, dobro više, dokad više. Kaže, Allah je odbio da mimo njegove knjige postoji savršena knjiga. Pa taj Bekribn abdillahi almuzani rahimahullahu ta'ala kaže jedne godine kada je bio na refatu sa ostalim hađjama da mene nije među njima Allah bimo im oprostio. A bio je u svoje vrijeme mnogo, mnogo učenisa. Takav je bio selef, selef u sali. Pa bi govorili, je tako, kada sretneš osobu stariju od sebe na ulice, reci, on je bolji od mene. Zašto? Zato što živi duže od mene. Njegov životni vijek je veći od mog. I imao je priliku i učinio je, iskoristio tu priliku, učinio je više dobrih dijela od mene Pa dobro, sretneš mlađeg od sebe, reći opet bolji od mene. Što sad? Ajde on. Kaže, on je manje učinio grijeha od tebe. On živi manje od tebe, on je učinio manje grijeha od tebe. Nisu sebi dali prići, jel'i šeitanu. Zatim, slušajući sve ovo i uviđajući veliku potrebu da se odgojimo na ovakav način, kao naša Allahov poslanika alihi saluza, i naši prethodnici, sali, nemojmo reći da ne možemo se promijeniti da ne možemo se popravljati uviđajući svoje propuste svoje mahane svoje manjkavosti u pozivanju obhodanju sa drugim ljudima ne možemo reći da se ne možemo popraviti za sigurno možemo ako bi toista to bila istina čemu onda vazovi savjeti nasihati kako razumjeti onda riječi Allaha subhanahu wa taala kad aflaha man tazakka ili kad aflaha man zakaha uspije ona i koji svoju dušu očisti koji svoj dušu popravi ako se čovjek ne može popravljati Kako razumijete riječi Allahu poslanika, alihi salatu sam, doista se znanje postiže učenjem, a blago strpljenjem. Onaj koji bude težio kao dobro, on će i postići to dobro. Onaj koji bude težio da se sačuva zla, sačuvaće se zla. A čini mi se da ne spomnijem ove šerijatske tekstove, da se neko ne nađe uvrijedjen, da samo pogledamo onog hajvana prije dresure i posle dresure. Kad se on može popraviti tajvan onda dakle Niko od nas nema opravdanja da ne može popraviti, popraviti svoj moral kako da se obhodimo s drugima pa da pridobijemo njihova srca koje su to dakle osobine i postupci koje, koji privlače ljudska srca dakle samo neki nemamo vremena da sve spominjemo pa dakle prvo osmi dakle osmi kada želimo s nekim ostvariti komunikaciju komunicirati ostvariti vezu pridobiti nekoga ne možemo na mrgođeno lice hoćeš nećeš ne moraš razmišljaš ti o Allahu i vjeru čer ti već jednom da uđeš zaprsa da ga uhvatiš nemoj očekiva da će taj prihvatiti osmije kažu osmijehe u komuniciranju a, poput soli u hrani osmijehe u komuniciranju poput soli u hrani kao što se ne može izostaviti so isto tako osmije se ne može prilikom dakle komuniciranja sa drugim ljudima izostaviti a, jedan kod mene komšija I majka i žena moja je preselila. Znamo bi reći majci, majko ti si meni poput soli, a žena mi je poput šećera. Pa bi se ona naljutila. Kaže, nemoj da se ljutiš. Be šećera se može, ali besoli se ne može. Nalazio puta, da. Pa dakle, osmijeh je neizostavan u komuniciranju, komuniciranju s ljudima. A na drugoj strani, opet ćemo zato dobiti nagradu od Allaha subhanahu wa ta'ala. Zar nije došlo u hadisu: "Tebesum kafi fajeh akhik sadaka"? I tvoj osmih u lice svom bratu je sadaka. I zato se i prenosi u hadisima da niko se nije više smijeo od Allahovog poslanika alayhi salatu alayhi salatu wa salam. Također nazivanje selama uz stisak ruke. Uz osmih nazivanje selama i stisak ruke također je jedan od bitnih postupaka prilikom komuniciranja sa drugim, drugim ljudima, a istovremeno, dakle, time ćemo opet zadobiti nagradu kod Allaha subhanahu wa ta'la. Zar nije došlo u hadisu, doista vi nećete ući u džennec sve dok ne budete vjerovali, a nećete vjerovati sve dok se ne budete voljali, hoćete li da vam ukažem na dijelo koje ako budete ga praktikovali, zavoljećete se, zbližićete se uspostavićete komunikaciju jedni s drugima fush salame bejnakum širite selam širite selam među vama također je došlo u drugom hadisu tasafahu yadhabul gil rukujte se tvrsto otići će zлоба iz vaših prsa koje ima pa se spominje, Omer en-Nedije rahimehullahutaala kaže izašao sam sa Ibnu Omerom pa ni ostavio ni mladog ni starog a Ibnu Omer Abdullah Ibnu Omer je poznat kao oshab koji je najdosljednije slidio sunet Allahovog poslanika alihi salatu. Kaže, ni ostavio ni mladog, ni starog, a da mu, nazvao, da mu nije nazvao selam. Zatim davanje poklona, hedija, tehadu, tehabu, Dajte jedni drugima razmjenjujte hadije pa ćete se zasigurno sigurno zavoljeti kako je došlo u hadisu Allahovog poslanika, alihi salatu vesselam. Stoga je Allahov poslanik sallallahu alaihi ve alihi ve wa bio najdražlivi čovjek. Toliko je udjeljivao da se ljudi nakon toga nisu više bojali, nisu više bojali siromaštva. Zatim šutnja, malobrojnost govora, osim dakle u onome u čemu je očita korist. Dobro se čuvajmo dizanja svoga glasa nad drugima je li i mnogobrojnog govora na svojim skupovima jer nije došlo u hadisu al kelimatu tayyibatu sadaka ako želimo dakle da progovorimo da progovorimo lijepu riječ jer je lijepa riječ al kelimatu tayyibatu sadaka lijepa riječ je lijepa riječ je sadaka i zasigurno dakle put do, do ljudskih srca pa da, dakle govoriti o ljudima loše a očekivati da te prihvate su lude govoriti Moj ovakav, ovakav, onakav, a očekivati da te prihvate, nemoj. Samo ga još više udaljavaš od sebe. I to što ćeš mu govoriti, lijepe riječi, ne govoriš radi sebe, već govoriš radi Allaha subhanahu wa ta'ala i njegove vjere. Pa poznat nam je dobro slučaj kada prolazi najgori ljudi pored Allahovog poslanika, alihi salatu wasalam, i kažu mu, esamu es alejke, ja Muhammed. Esamu es alejke, ja Muhammed. Da Bog da umruo Muhammede. Aisha porez Allahu possessesani kaleh. On kaže vaelikom. Kaže Aisha, assalamu aleikom valane, da Bog da i vi umrli bili prokleti. Kaže polako Aisha. Mehlen. Kaže zar nisi čuo šta kažu? Jesam. Ja sam njima rekao aleikom, to što su oni rekli meni, to nas neće pogoditi, a njih će pratiti do sudnjega dana. Pa nakon toga je rekao doista Allah voli blagost u svemu. O Aisha Doista Allah subhanahu wa ta ta'ala voli blagost u svemu. Zatim u hadisu Enesa radijallahu ta'ala Allahu, ta Allahu poslaniki kalehissalatu vesselam je rekao na tebi je da se lijepo obhodiš i da mnogo šutiš jer tako mi onoga učio je ruci moja duša ništa neće uljepšati stvorenja ljude poput ovoga dvoga. Zatim lijepo učitivo slušanje ne prekidanje dakle tog drugog s kim komuniciramo u njegovom u njegovom govoru I takav je bio Allaho poslanik, alihi salatu sam, kada bi s nekim razgovarao, pustio bi ga da kaže sve što ima, zatim bi pitao jesi li završio, jesam, e poslušaj, poslušaj sada mene. A ako budeš ga prekidao u govoru, nametao sebe, da se pokaže, jeli tvoje znanje, da se vidi tvoje znanje kako, dakle, očekivati da te on i prihvati. A to Ibn Ebir Abba, veliki učenjak, mufesir, komentator Allahove knjige iz generacije Tabina, kaže se za njega da nije 30 godina izlazio iz meščita tražeći zbog traženja znanja iz Allahove vjere. Kaže Altaj Ibn Ebir Abba, znalo bi se desiti da mi dođe mladić i da mi citira hadis, da mi govori i ja njega slušam i slušam. I slušam. Kaže, a tako mi je Allah taj hadis sam čuo prije nego li je rođen. Dolazio bi mi i govorio, ja bi njega slušao. Slušao pogotovo, dakle, ako primjetiš da to njemu pričinjava zadovoljstvo, da s tobom razgovara. Slušaj ga. Učenici od uh, Abdurrahmana, Nasira i Sadija, koji je bio šejha Usajmina, učitelj šejha Usajmina, pripovjedaju... Jedan s njim je bio dakle, tamo u Saudijskoj Arabiji, to je dakle, kod njih običaj da učitelj uzme svoga učenika za ruku, uzme učenike i tako vodi. Kaže, jedno jutro smo izašli, nešto se tamo desilo, nešto je veliko, krupna vijest, pa je došao jedan, a idem ja sa šehhom Sadijem, došao jedan od učenika, kaže, še je desilo se to i to. Kaže, dobro. I pričamo, dakle, šta se desilo. dobro. Zatim malo smo podmakli, dolazi drugi. Kaže, še je desilo se to i to, isto spomnijem. Pa dođe treći, pa dođe četvrti, pa dođe peti. Ja se već unervozio. On je primijetio na meni pamestišće za ruku. Šuti. Mogu ja slušati? Slušaj, slušaj. Eti. Zatim briga o svome izgledu. Izgledu svoje odjeće. Svome mirisu. Došlo je u hadisu. Džemil, Doista je Allah lijep i voli lijepo. Dakle, treba voditi računa o svome izgledu. Treba, dakle, oblačiti onakvu odjeću koja prije svega zadovoljava uvjete šerijata, šerijatska je odjeća, a zatim, dakle, koja mnogo ne odudara od sredine u kojoj živimo. Nemojmo, dakle, da oblačimo odjeću, da izgledamo, jeli svojim izgledom da privlačimo pažnju drugih ljudi. Nemojmo zaboraviti hadis Allahovog poslanika, alihi salatu sam, koji je došao na tu temu, da oni koji budu svojom odjećom privlačili pozornost ljudi na dunjalku, da sutra će biti odjenuti. Jeli, odjećom poniženja, pa će također tada na sudnjem danu privlačiti pozornost ljudi. Onaj koji bude oblačio odjeću, škupoćenu ili e, odjeću koja odudara od toga mjesta gdje živi, pa ljudi dakle svi gledali u njega, sutra očekivati na sudnjem danu da bude zaodjenut odjećom, odjećom poniženja. Zatim činjenje dobročinstva i ispunjavanje potreba drugih ljudi, zasigurno jedna od najboljih metoda da bismo pridobili te ljude za Allahu vjeru, da bi oni promijenili mišljenje o islamu i muslimanima. Svakako jer je to jedan od načina i zadobjevanja Allahove ljubavi. Hizmet drugima, da budeš u hizmetu drugima, jedan je od puteva zadobivanja Allahove ljubavi. A kada te Allah zavoli, zavoliće te i ljudi. Poznat nam je hadis Džibrila, ili tako, kada Allah zavoli nekog svoga roba, pozove Džibrila pa kaže o Džibrili, ja volim tog i tog roba, voli ga i ti. Pa Džibril izađe i pozove sve stanovnike nebesa i kaže o stanovnici nebesa, Allah voli toga i toga roba, volim ga i ja, volite ga i vi, pa ga svi zavole. Pa se ta ljubav spusti jeli, na ljude, na zemlje, na vjednike, jeli, na zemlje. I kako dakle, postoji druga strana hadisa. Dakle, hizmet drugima činiti korist, jeli drugima biti odkoristi drugima jedan je od puteva za dobivanje Allahove ljubavi, a zasigurno, dakle, i ljubavi ljudi. Rekao je Allah subhanahu wa ta'ala tako u suri Al-Baqara وَأَحْسِنُوا inna اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ I činite dobro, doista Allah voli dobro činitelje. Došlo je u hadisu Allahovog poslanika, alihi salatu wasalam, nasi النَّاسِ إِلَى اللَّهِ linnas. Najdraži ljudi, Allahu subhanahu wa ta'la, jesu oni koji su najkorisni drugim ljudima. Pa posebno, ako želite nekoga pridobiti, ima loše mišljenje o islamu i muslimanima, želite ga popraviti, gledajte koja je njegova najveća potreba. Gledajmo koja je njegova najveća potreba, pa ako mu mi možemo ispuniti tu potrebu, očekivati je, očekivati je uz Allahu dozvolu da se on preokrini. Nemojmo nikada zaboraviti onaj tako upečatljiv slučaj iz života biografije Šehol Islama Ibnu Tejmije, Rahimahullah hotela pozna, to nam je kakvim je životom živio, šta mu je sve činjeno, da, mu je, da je pisana peticija, da se on u zatvor privede, zatim nakon toga nisu se zadovoljili ni time, već su pisali peticiju da se pogubi Šehol islam Ibnu Tejmije. Pa je jedan od njih, tih zlih učenjaka, došao vladaru i rekao slobodnoga pogubi, on je za nas nevjernik, mi ćemo preuzeti na sudnjem danu njegovu smrt na svoj vrat. Mi ćemo to preuzeti. Pa je Allah subhanahu wa ta ta'la dao da upravo taj umre prije šeho Islama ibn Taymiye. Pa ibnul Qaim Rahimahullahu tela došao da obraduje ibn Taymiye. Da mu kaže šta mislite, hajde da se mi stavimo taj. Neko ti čitav život potplećajte potpleći te, ne da ti da ideš, svašta govori o tebi. Ne možeš da ja nigdje okrenuti da te ne bije loš glas zbog njegovih priča. Ha? Kad bi nama neko došao i rekao, taj je umru, Allah te razrahatio više od njega. Mi bismo smo odmah sež do šukra. Ko drugom umijamo samo u nju trehne. I takve bi bila naše reči. Dok došao Ibnu Kajmi tako kaže, a šeho li slavnju ta imije, kaže, zar se raduješ smrti muslimana, To što je on njega smatrao nevjernikom šeha li slavim, taj mi njega nije. Zar se raduješ smrti muslimana pa kaže Ibn Qaim zađarani wa neherani wa kale inna lillahi wa inna ilaihi rađun. Ukorio me, zabranio me da se radujem smrti muslimana pa je rekao inna lillahi wa inna ilaihi rađun. Zatim se pokupio i otišao u po porodici tog umrloga koji su bili isti kao i on, kao vođa, kao babo, isti bili. Pa otišao, pokucao na vrata, nazvao Selam, i iskazao savučešće, a zatim rekao ja sam vama od danas na mjestu vašeg babe. Što god vam bude trebalo, meni se obratite. Ja sam vama od danas na mjestu vašeg babe. Što god vam bude trebalo, meni se obratite. Nakon toga svi su postali njegovi sljedbenici. Svi su postali njegovi, njegovi učenici. Zatim, kako rekao malo prije, U davna vremena ljudi su se, robovi su se kupovali dinarima i dirhemima. Mi imamo danas priliku da slobodne ljude kupimo za Allahu vjeru, lijepim moralom, ispunjavanjem njihovih potreba. Udjeljivanje i trošenje svoga imetka sigurno jedna je od metoda pridobijanja ljudi. Kaže se da svako srce ima svoj ključ. A ključ mnogovrojnih srca jeste. I metak, kako kažu naši stari para vrti gdje burgija neće, ili tako? I metak je jedno od sredstava za sigurno pridobijanja, pridobijanja ili drugih. Pa se spominje vezano za Safvana ibn Umeiju, jednog od vođane vjerstva u Mekke. Nije izostavio ni jednu bitku protiv Islama da nije učestvovao u toj bitci. Međutim, kada je došlo do oslobođenja Mekke, više nije mogao. Predao se. Zatražio od Allahovog poslanika alihi salatu sam da mu dadne malo vremena, da mu dadne dva mjeseca da on o svome ulazku u Islam. Pa kaže Allahov poslanik uzmi četiri. Evo ti četiri mjeseca. Pa porazmislio. Za ta četiri mjeseca dešavalo se nakon meke druge bitke, Tajf, Huneyn. Pa iz Tajfa nakon bitke u Tajfu dolazi ogroman imetak. Asafman ibnume je volio imetak. Rob dinara Došao ogroman imetak. I sav ta imetak se slio dovedene u jednu dolinu. Deve, krave, ovce. Drugi imetak. Allahov poslanik, alihi sallam, dovodi Safmana i postavlja ga ispred sebe. On gleda dole dolinu, a Allahov poslanik, alihi sallam, ga prati. A ovaj zapjenio. Gleda i imetak pjeni. Kaže Safman, Ebu Wahbe, zadivljuju te? Kaže, ja šta, Koga Kaže, dolina i sve što je u njoj je tvoje. Ha? Kaže, dolina i sve što je u njoj je tvoje. <laughs> ne treba četiri mjeseca. <laughs> Odmah prihvata islam. Kaže, ovako ne može postupiti osim vjerovjesnik. Ovako ne može postupiti osim vjerovjesnik. Nije došao na dunjaluk radi dunjaluka. Došao je radi Allahove vjere. Da ljude pozove u vjeru. Pa dakle prihvata islam. Pa također i krime. Ibn Ebi Džehla, ikrime, sin Ebu Džehla, faraona ovoga umeta, naslijedio neprijateljstvo prema islamu od svoga babe, nije ostavio ni jedno bitku da se nije borio protiv islama, čak i za oslobodjenje meke, učestvoje ovaj, protiv muslimana. Od onih malobrojni skupina koje su željele i tada da dadnu otpor muslimanima bio ikrime. Ali kada je vidio da je li dolaze muslimani, osvajaju meku, on je pobjegao. Njegova žena prijima islam I traži od Allahog poslanika alihi salatu sam zaštitu za svoga muža i Ikrimu. I Allahog poslanika alihi salatu sam kaže pred svojima ashabima, on je siguran, Ikrim je siguran, ima zaštitu. Zatim kaže ashabima uz prisustvu te žene, doći će vam i Ikrimu kao vjernik. Nemoj neko da psuje njegovog oca. Nemoj neko da ga psuje jer psovka samo šteti živima dok do mrtvih ne Samo može nauditi njegovom sinu, i Ikrimi, koji je frišak u vjeri. Dođi će vam kao vjernik. Pa dolazi i Ikrimi i prihvata Islam i kaže Allahov poslaniče, borio sam se toliko i toliko da bi odvraćao od Allahov puta, sad ću se duplo više boriti da pozivam Allahov putu. Toliko i toliko sam svoga imetka udjeljivao da bi odvratio od Allahov puta, duplo ću još više udjeljivati da bi pozivao Allahu subhanahu wa tala. Zatim imate li lijepo mišljenje o onima koji su oko nas, koji želimo pridobiti za Allahov vjeru. Ne možemo imati loše mišljenje. Kada smo s njima sve fino, medimo im, kad se okrenimo sve najgore o njima govorimo, ne smijemo imati loše mišljenje o takvima. Ne mojemo nikada zaboraviti da nije svojstveno vjerniku da ima loše mišljenje. Kako kaže Rahim Šeji Šenqiti, uh, Muhammed Muhtar Šenqiti, I doista, dakle, ako ovakvih propusta ima kod nas, trebamo se zapitati. Kaže, Šešen Kiti, učenjak, dakle, iz Medine, današnji savremeni učenjak, loše mišljenje ne može izaći osim iz loše duše. Loše mišljenje o drugima ne može izaći osim iz loše duše. Kako to naši stari kažu, hoće jezik pravo. Ono što se nalazi, to jezik kaže. Dakle, pa loše je misliti o drugima, ne može, ne može osim loša duša. A kaže Ibnul Mubarak, Abdullah Ibnul Mubarak, rahimehullahu teala, vijednik je onaj koji traži opravdanja, dok je munafik licem jer onaj koji traži mahane Manjkavosti. Vijednik traži opravdanja. Ako primijeti nešto, nekakvu mahanu, nekakvom manjkavostom traži opravdanja. Pa pojedini selefa su govorili, tražio sam i tražio sam i tražio sam, nisam našao, ali sigurno ima opravdanje. Ne može vijednik tako da uradi. Sigurno ima opravdanje zašto je to učinio. Ali Allah meni nije otvorio, nisam ja poznao to opravdanje. Jeli? A nema veće nedaće, kako sam jučer spomenuo, hadis od Ibna Hibana, u -u, u Sahihu ibn Hibana od Debu Zerra, nema veće nedaće od toga da se čovjek pozabavi drugima, da se pozabavi s onim što ga se ne tiče, a zaboravi, zaboravi na sebe. <kuh> I za sigurno jeli, ukoliko nekoga od ljudi zavoliš, ili on kod tebe bude na posebnom mjestu, obavijesti ga o tome, da ga voliš. Dakle, s onim s kim komuniciraš ako ga zavoliš, ako spostaviš prijateljske veze, obavijesti ga o tome kako je došlo u hadisu Allahovog poslanika alihi salatu, sam, kada nekoga zavolite, radi Allaha wa obavijestite ga o tome jer će to <coughs> utjecati na vašu dugotrajniju ljubav to će dopriniti <coughs> dugotrajnim prijateljskim ili vezama i većoj ljubavi Dakle, ovakvo je bilo i ponašanje Allahovog poslanika, alihi salatu, osl. na ovakav način sa svima se obhodio da bi ih pridobio, ne za sebe, mogao je imati i imati, sve što god je htio. Međutim, dakle, pozivao je ljude, umarao se, htio da svisne snio tuge, teško mu padalo zbog toga što ljudi neće da vjeruju, umarao se zbog svega, jeli, da, bi, da bi ljudi ušli u Allahu, subhanahu wa ta'ala, vjerom. Pa jedan od primjera, jeli, onako i, i lijep i šaljiv, Uh, slučaj Amra ibn Asa, radi Allahu telan, kada je prihvatio Islam i razgovarao sa Allahom poslanikom, alihi salatu, sama praksa Allahovog poslanika je bila takva sa svim. Fino je s njim razgovarao, lijepe riječi mu govorio, smješio mu se u lice, potpuno mu svoju pažnju posvetio Allahov poslanika, alihi salatu, sam govorio njemu, da je Amr ibn As tekao utisak, da je on Amr Allahovom poslaniku najdrži. Kaže, vidim, posvjetio mi pažnju, sjedi sa mnom dugo, lijepo mi priča, smiši mi se. Moram ga pitati. Lohu poslaniče sam, ja tebi draži ili Bekr? Kaže, Ebu Bekr. Hajde, dalje, priča. Pa, čudno. Lohu poslaniče sam, ja tebi draži Omer? Kaže, Omer. Pa, opet, isto se ponaša lijepo. Lohu poslaniče sam, ti tebi Osman? Kaže, Osman, kaže, sta osam nisam smio više da pitam da me ne bi na kraju spomenuo od svih, da, da ne bi zredao sve asalabe, pa mene na kraju spomenuo. Takav je bio Allahov poslanik, alih salatu sam, sa svima, sa svima, da bi ih pridobio za Allaha i Allahu vjeru. Kako, na koji način, Allahov poslanik, alih i salatu sam, je uspio do ovog stepena pridobiti ljude, kratko, dakle, nešto od njegovog ponašanja, bio je mnogo stidljiv, u druge nije zagledao, prema drugima nije bio osori grub, prihvatao je izvinjenja i opravdanja, šalio se, ali u šali nije govorio sim istinu, smijao se, ali nikada grohotom, samo smiješkom, smiješio se, drugi su izdizali glas, svoj glas nad njim, a on je bio strpljiv na tome, nikada nije omalovažavao siromaha zbog njegovog stanja, nikada ni na koga nije digao ruku osim u borbi, onda kada su se kršile Allahove subhanahu ta'ala granice i njegove svetinje narušavale, nikada se zbog sebe nije svetio Nikada na zlo nije uzvraćao zlim, već bi praštao i prelazio preko učinjenog mu zla. Prvi bi nazivao selam i pružao ruku, sjeo bi tamo gdje bi završavao skup, iskazivao bi gostoprinjstvo prema onome koji bi mu dolazio, pa bi možda čak i skidao svojo grtač, bacao bi mu šilte da sjede na njega sa svakim bi razgovarao gledajući u njega, posvećujući mu maksimalnu pažnju, svoja ashave dozivao najljepšim imenima, najljepšim nadimcima, daleko je bio od sržbe, dok bi se brzo zadovolio, bio je najbolji prema ljudima, od svih ljudi, znala bi mu robinja dolaziti pa iznositi svoju potrebu, a on bi odlazio i ispunjavao njenu potrebu, ukratko, kako je rekla naša majka, Aisha radijallahu talanha, njegov huluk, njegov ahlak je bio Kur'an. Sve što se nalazilo u Kur'anu, on je to sproveo u svome životu, a možda nam ponajbolje odslikava hadis koliko je Allahov poslanik alih i srlacom žrtvovao sebe za ovaj umet, za nas, a mi se zapitajmo koliko mi se žrtvojimo za njega i njegov sunnet za odbranu njegove časti. Najbolje nam odslikava hadis koji govori o stanjima na sudnjem danu kada sve jedan vjerovjesnik i poslanik na sudnjem danu će govoriti nefsi nefsi moja duša, moja duša, samo da se ja spasim. Dok Allaho poslanika alihi salu, sam jedini, on će reći ummeti, ummeti, moj narod, moj narod. Neće spomentiti ni Hatidžu, neće spomentiti ni Aishu, svoje porodice ili svoju djecuve će spomenti svoj svoj narod. Ponajviše, dakle, za svoj narod se brinuo i na Dunjalku i na Ahiretu. Dakle, sažetak i poruka ovog predavanja, jeste da pridobiti ljudska srca lijepim obhođenjem, lijepim moralom i karakterom, činjenjem dobročinjstva ne znači tražiti zadovoljstvo ljudi, pridobiti i za sebe, već za Allahu subhanahu wa ta'la vjeru, okupiti sve dakle muslimane oko Allahovog zadovoljstva, Allahu i ljubavi. Ukoliko pri sebi primijetimo da nemamo lijepog hlaka morala ponašanja, nastojimo ga izgraditi kod sebe i nikada ne mojemo prestajati sa tom izgradnjom. Ne obmanjujemo se svojim lijepim ponašanjem u blagostanju već pogledajmo su, na svoje ponašanje u tegobama, nedaćama, u sržbi. U takvim situacijama se od nas traži lijepo ponašanje. Lahko je biti lijepog ponašanja u blagostanju, međutim, dakle, treba to ponašanje pokazati u teškim, tegobnim situacijama. Pogledajmo u druge ljude, pa ono što, oni, što mi preziremo kod njih, čuvajmo se, dakle, toga da mi nemamo toga kod sebe. Ono što preziremo kod drugih ljudi smeta nam, čuvajmo se da mi to isto nemamo kod sebe. Upitajmo dobro svoju dušu, jesmo li poput a, oni koji istražuju mahane ili oni koji traže opravdanje. Jesmo li poput pčela koje slijeću samo na lijepo i mirisno ili smo poput muha koje slijeću na ono što je nečisto i što za udara Islamski moral treba da u, bude uvijek s nama na svakom mjestu, u svakom vremenu. Dakle, da je uvijek s nama, da se lijepo obhodimo prema svome gospodaru, da se lijepo obhodimo prema svojim roditeljima, prema svojim bližnjima, sa svima onima koji nas okružuju u kući, na ulici, u školi, na poslu, jeli kako bismo na takav način dali do znanja kakva je naša, naša vjera. Kažu islamski učenjaci, četiri je temelja lijepog ponašanja, strpljenje, praštanje, hrabrost i pravednost, dok su također četiri temelja lošeg morala, neznanje, nepravda, strasti i sržba. Kao što mi trebamo izgraditi svoji morali na ovakav način pozivati druge, isto tako i oni će, inšallahu teala, pozivati druge. Pa tražimo i od tih drugih da poprave svoj moral, svoje ponašanje, svoj ahlak, ali znajmo da smo svi mimo kasiri, da smo svimi, mimo manjkavi i da dakle, ne možemo tražiti savršenu osobu da se izgradi, je li toliko, već dakle, dovimo Allahu subhanahu wa ta'ala svimi da nam uljepša naš moral, naš ahlak. Kada je najbolje stvorenje za kojeg je rekao Allah subhanahu wa ta'ala doista si ti na posebnom uzvišenom stepenu morala kada je on često dovio gospodaru moju uljepšaj mori moral kao što si uljepšao moj izgled. Pa se utjecao Allahu subhanahu wa ta'ala od prezrenog morala od loših dijela i od strasti, pa je dovio Allahu subhanahu wa ta'la da ga uputi na lijep moral, jer niko ne može uputiti na lijep moral kao Allah subhanahu wa ta'la, da ga sačuva od lošeg ponašanja, jer nikoga ne može sačuvati od lošeg ponašanja kao Allah subhanahu wa ta'la. Kada je to on činio, koji je bio na posebnom stepenu morala, dovio, često u dovi on da smo mi mnogo, mnogo toga preći. Pa molimo Allahu subhanahu wa ta'la da uljepša naš moral jer doista niko drugi ne može uljepšati moral kao Allah subhanahu wa ta'la. Dakle, ovo je zadnje tako, predavanje, obraćanje, pa na kraju želim posavjetovati sebe i vas sa nekoliko savjeta. Savjetujem svima nama da tražimo šerijatsko znanje iz Allahove subhanahu wa ta'la knjige i vjerodostinog sunata Allahovog poslanika alihi salatu wasalam, jer se samo sa ispravnim znanjem razlikuje tevhid od širka spoznajte vrh hitot shirka uputa od zablude sunnet od novotariye halal od harama sa ispravnim šarijetskim znanjem tvoje dereje stepenice će se podignuti kod Allaha subhanahu wa taala yerfa illahu alladine amanu minkum Allah subhanahu wa taala će na posebne stepene uzdignuti one od vas koji vjeruju a među njima od vjernika posebno one koji imaju znanje kako stoji u suri Al-Mu'adala 11. ajeto pa se maksimalno potrudimo koliko smo u mogućnosti da se podučimo Allahovoj vjeri koliko smo u mogućnosti najviše vremena provodimo sa Allahovom knjigom Korani Kerimom čitanjem, izučavanjem, proučavanjem Korana, zatim hadisima Allahovog poslanika alihi salatu wasallam, zatim podučavanjem ispravne akide ehli sunneta al džamata, naših prethodnika. Zatim savjetujem sve nas na takvalu ku bogobojaznost, da se istinski bojimo svoga gospodara, Allaha subhanahu wa ta'ala. I to je također jedan od puteva kako i da postignemo ispravno znanje. Wattaku Allah, wa yuallimu kumullah. Bojite se Allaha pa će vas Allah subhanahu wa ta'ala jeli i podučiti. Zatim oporučujem svima nama da kod sebe izgradimo lijep moral, prefinjeni ili moral, lijepo ponašanje, kojim se odlikova lohov poslanika alihi salatu sam i njegovih ashabi. Nastojimo što je god moguće više činiti dobrih dijela, lijepih, dobrih dijela, činiti što ljepše i što brojnije. Nadušto, dakle, obavezna dijela I dakle, na file s kojima se približavamo Allahu subhanahu wa ta'ala, sve dok nas Allah subhanahu wa ta'ala ne zavoli, nastojimo koliko smo u mogućnosti da što češće stojimo pred svojim gospodarom noću, kada Allah subhanahu wa ta'ala se spušta na ovo dunjalučko nebo pa nas doziva imali li nekoga koji ima potrebu pa da mu ja ispunim tu potrebu, imali nekoga kome doziva pa da mu se odazovem. Vodimo računa o svome vremenu, kako ga raspodijeljujemo između svojih svakodnevnih dunjalučkih i ahiretskih obaveza i potreba. Družimo se s dobrim ljudima, vjernicima od kojih imamo koristi, od kojih se okorištavamo po pitanju, po pitanju naše vjere. Nemojmo nikada zaboraviti da je čovjek na vjeri svoga prijatelja. Čovjek je na vjeri svoga prijatelja. Dobro vodimo računa šta čitamo i šta slušamo. Kao što rekao jučer, kao što čovjek svašta ne jede i svašta ne pije. Isto tako ne može svašta slušati i svašta čitati. Dobro se čuvajmo kome izlažemo svoje srce ili Šubhe, tako lahko nejasnoće ulaze, već sve se ulaze u srce, a tako teško bogami izlaze iz njega. Savjetujmo jedni druge, popravljajmo jedni druge. Evo vidimo da je popravljanje našeg stanja jedan od uvjeta naše našeg spasa, od sigurne propasti sutra na sudnjem danu. I onaj brat koji popravlja po pitanju Ahireta, dobro znaj da ti je bolji od onoga koji kada bi svaki dan susreo dao tišaku, Eura, on ti je bolji jer to on popravlja po pitanju ahireta, ovaj te popravlja po pitanju, po pitanju dunjaluka. A ne nemojmo zaboraviti ni mi da nećemo vjerovati kako treba sve dok ne budemo željeli drugima ono što želimo i sebi. Gledajmo koliko smo mogućnosti da pomažemo Allahu vjeru sa svojim imecima i sa svojim životima. Ne budemo li takvi? Dobro znajmo da će Allah subhanahu wa ta'la dovesti druge koji neće biti kao i mi wa in tatawallaw yastabdil qauman ghayrikum thumma la yakuna mithalukum ka-kusti uzayni mait sura muhammad akusavi okrenite od toga ne budete takvi nakon što se pozivate da udjeljujete na Allahov putu ako se vi okrenite Allah će dovesti ono onih koji neće biti kao i vi nemojmo nikada zaboraviti hadis kuci u kojem kaže Allahu, Allah subhanahu wa ta'ala o sine ademo udijeli pa ću ja tebi udijeliti o sine Ademo u dijeli, pa će i tebi biti udjeljeno. Ne mojmo zaboraviti na hadiskuci u kojem stoji moja ljubav je obavezna, kaže Allah subhanahu wa ta'ala, moja ljubav je obavezna onima koji se vole radi mene, onima koji se posjećuju radi mene, onima koji sjede radi mene, onima koji se pomažu radi mene. Hadis Allahovog poslanika alihi salatu wasalam, ma nekasat sadakatun min mal. Jel tako opet? Na pravila arapsko jezika bilo je dovoljno da se kaže ma nekasat sadakatun malen. Sadaka neće umanjiti metak, ali Allah, poslanika alihisalu, samo ode potvrđuje ma nekasat sadaqatun min mal. Sadaka, ama baš nimalo neće umanjiti metak. Sadaka, ama baš nimalo neće umanjiti metak. I zadnje, jel i deseto, pridržavajmo se čvrsto poznatih i priznatih učenjaka i daija, sjedimo pred njima i pred njima tražimo znanje iza Allahove vjeri. Vi ste također jedan svjetli primjer koji trebaju prevaliti kilometre i kilometre, stotine kilometara <coughs> da dođu i da poslušaju predavanje iza Allahove vjeri, slično kako su radili naši ispravni prethodnici. Slično. Đabir ibn Abdillah rahi, radijallahu talan je mjesec dana putovao da samo jedan hadis. Mjesec dana, zatim mjesec dana nazivna. Nazad. Sa'id ibnul Museyyeb rahimahullahu tjela tri dana je putovao da bi čuo odgovor na jedno fiksko pitanje. Imam Ahmed je prešao milje i milje jeli, da bi skupio milion hadisa iz kojih je izdvojio 40.000 i napisao svoj musned jeli, iz glavi. Ibnul Ibnul Rahimahullahu tjela imao je preko hiljadu šejihova, po je dakle kasnije bio poznat, napisao svojih e, sahih i nikada se ne spomene, je li Ibn Hibban da se ne kaže sahih, da ima dakle i sahih. Pa dakle, družimo se sa priznatim, poznatim učenjacima, dajjama, poštujmo ih, volimo ih, dovimo za njih, potpomažimo ih u dobru na kojem se nalaze. Naši ispravni prethodnici salafus salih smatrali su dakle od tog poštivanja učenih ljudi, smatrali su dakle da je čovjek na menadžeru ehli sunnet wal jamaat. Ona koji poštoje učene ljude, voli ih i dovi za njih, pomaže ih, dakle da je od hlasunta al-jamata pa tako ibn al-medini rahimehullahu ta'ala pojasnjava sunnet i njegove ogranke koje ukoliko ih čovjek ne potvrdi ili ne bude vjerovao u njih neće se ni smatrati slijedenicom sunneta kaže kada vidiš čovjeka kako se od svih stanovnika basre vraća na ju e bashtiania ibn auna junusa et-taymia voli ih često i povodi se za njima onda se nadaj njegovom dobro. on da se nadaj da je on na dobro pomolim pa allah subhanahu gospodara Arša Veličanstvenog, svim njegovim lijepim imenima i uzvišenim svojstvima, da mene i vas podrži na imanu, korisnom znanju, dobrim dijelima. Molim ga, subhanahu wa ta'la, da nas učini od onih koji poštuju šarijetske tekstove, koji prihvataju šarijetske tekstove, potpuno zadovoljno, radi Allaha, subhanahu wa ta'la, neistražujući mudrosti tih tekstova, pokoravaju se Allahu, subhanahu wa ta'la, u tim tekstovima, voli, I Allahu subhanahu wa ta'ala zahvaljuju, ne mogu se ne zahvaljivati što ih je ostavio u životu, što ih je ostavio na uputi da sve i jedan trenutak provedu u pokornosti njemu Allahu subhanahu wa ta'ala. Da budemo od onih koji će biti ljubomorni na Allahu subhanahu wa ta'ala vjeru pa pozivati i druge da se vrate Allahu subhanahu wa ta'ala. Da budemo od onih koji će znati šta govore ukoliko nešto ne poznaju iz Allahove vjere, sustegnuti se od toga i reći ne znam da budemo od onih koji će posegnuti za svim onim putevima izgraditi ko sebe ubeđenje čvrst iman kojem ništa nije kojim ništa nije javno ravno dakle tražeći ispravno šerijetsko znanje i nastojeći dakle da to znanje toliko obvlada njihovim srcem da svaka riječ svaki pokret bude jeli u skladu sa onim što Allah subhanahu wa taala traži od nas i da budemo od onih koji će svoj akhlak svoj moral izgraditi kako ga je gradio allahu poslanika alihi salatu oslam i njegovi ashabi. Allah subhanahu ta'ala molim da oprosti meni i vama, mojimi i vašim roditelima, svim vjernicima, muslimanima i muslimankama, molim ga subhanahu ta'ala kao što nas je sastavio ovdje u ovom svome mesčidu, u ovoj svojoj kući, da nas inša allahu ta'ala sutra sastavi u džennetu, džennetkim uživanjima u njegovom zadovoljstvu Allah je kadr dotoči. Subhanaka ma وما شانك سبحانك يا ربي صبحانك ما اعظم شانك ندعوك ونرجو وفرانك ندعوك ونرجو وفرانك